Розділ п'ятий. Через два дні, лагатячи ділянку огорожі приблизно за чверть милі від ферми, я побачив велику хмару куряви, що поволочилася над нашим путівцем від з'їзду на нього з шосе Омаха-Лінкольн. До нас прямували гості з того світу, частиною якого так пристрасно бажала стати Арлет. Заткнувши за пояс молоток та обв'язавши собі поперек теслярським фартухом, у довгій кишені, котрого деренчала купка цвяхів, я вирушив назад до хати. Генрін ніде не було видно. ймовірно, він спустився до ручаю скупатися. Можливо, спав у себе в кімнаті. Коли я дістався двору і вже сидів на дровітні, я впізнав машину, що волочила за собою півнячий хвіст. Червона Бейбі. Вантажівка Ларса Ольсена. Ларс був ковалем у Гемінгфорд Хоум. І ще гуртовим молочарем. Він також за відповідну плату міг прислужитися як шофер, і саме цю функцію він виконував того червневого дня. Машина заїхала на подвір'я, змусивши спурхувати в неї з-під коліс Джорджа, нашого дратівливого півня, разом з його курячим гаремом. Раніше навіть, ніж устиг докашлятися до смерті мотор, з пасажирського боку кабіни вибрався якийсь дорідний чоловік, закутаний у довгополий сірий пильник. Він зняв з обличчя окуляри консерви, оголивши великі і комічні білі кола навкруг очей. «Вілфред Джеймс?» – «До ваших послуг», – відповів я, підводячись. Почувався я доволі спокійно. Можливо, почувався б інакше, якби він прибув на казенному форді з зіркою на борту. «Ну, а ви?» «Ендрю Лестер» – назвався він юрист. Він простягнув руку. Я свою не подав. Перш ніж ручкатися, ви би краще сказали мені, чий ви юрист, містер Лестер. На даний час я є найнятий тваринницькою компанією «Фарингтон» з філіями в Чикаго, Омасі та Демойні. Так, подумав я, хто б мав сумніви. Але можу закластися, твого імені нема навіть на офісних дверях. Великі хлопці з Омахи не ковтають сільську пилюку заради заробітку собі на хліб насущний. А вже ж? Великі хлопці сидять по кабінетах, задерши ноги на стіл, попивають каву, захоплюючись видом гарненьких щиколоток своїх секретарок. А в голос я промовив. «Такому разі, сер, чому б вам не прибрати вашу руку і перейти до діла? Без образ!» Він так і зробив. І зробив це з посмішкою юриста. Стікаючи по його пухких щоках, Піт прорізав на них чисті риски, а волосся після поїздки в нього було геть зваляне, сплутане. Я пройшов повз нього до Ларса, котрий, відкинувши крило капота, відкрив мотор і колупався з чимось усередині. І щось собі насвистував, щасливий, як та пташка на дроті. Я йому позаздрив. Подумав, що ми з Генрі теж могли би мати звичайний щасливий день у такому мінливому світі, як цей, будь-що можливе. Проте жодного такого дня нам не трапилося влітку 1922 року. І восени теж. Я потис Ларсові руку і спитав, як справи. Терпи, мій доволі, відповів він, але сушить, ябо хоче попив. Я кивнув на східний ріг будинку. Ти знаєш, де? А то ж, підтвердив він, закляпнувши крило капота з металевим брязком, від якого кури, котрі вже крадькома були сюди, підібралися, знову розлетілися на всі біч. Смачна і холодна, як завжди, я гадаю. А вже ж мусить бути, погодився я, гадаючи собі. «От якби тобі довелося покачати з того іншого колодязі, Ларсе, не думаю, щоб тобі вельми сподобався смак. Піди з і побачиш!» Він вирушив за ріг будинку туди, де під тінявою стіною у невеличкій буді містилася надвірна помпа. Містер Лестер подивився йому вслід, а потім повернувся до мене. Розстебнув на собі пильник. Костюм під плащем потребуватиме чистки, коли він повернеться до Лінкольна, Омахи де Ланда чи де там він вішає свого капелюха, коли не займається бізнесовими питаннями кола Фарингтона. Я теж був би не проти попити, містер Джеймс. Я теж. Прибивати паркан – гаряча робота. Я озирнув його з голови до ніг. Хоча можу закластися на таке гаряче, як проїхати 20 миль у Ларсовому автомобілі. Він почухав собі гузно і усміхнувся своєю посмішкою юриста. Цього разу в ній прозирнуло трохи каяття. Я бачив, як він стріляє очима туди й сюди, і повсюди. Попри те, що хтось може йому наказати в спекотний літній день проторохтіти 20 миль курним степовим шляхом, з цим чоловіком не варто було розслаблятися. Мої сідниці вже ніколи цього не забудуть. На стіні будочки висів на ланцюгу кухоль. Накачавши його повінця, Ларс пив по його кислявій, засмаглій шиї стрибало вгору-вниз Адамове яблуко. Потім він наповнив кухоль знову і запропонував Лестеру, котрий поглянув на нього з таким же сумнівом, як я перед тим дивився на його простягнуту руку. «Може нам краще попити всередині, містере Джеймс? Мабуть, там трохи прохолодніше. Мабуть, погодився я. Але в дім я вас хочу запрошувати не більше, ніж хотів потиснути вашу руку». Ларс Ольсен побачив, куди дме вітер, і, негаючи часу, повернувся до свого автомобіля. Проте спершу вручив Лестеру кухоль. Мій гість пив не пожадливими кофтками, як це робив Ларс, а елегантно сьорбав. Як юрист, іншими словами. Але не зупинився, поки не спустошив кухля до дна. Тобто знову ж таки, як юрист. Хряснули передні двері, і з хати вийшов Генрі. У комбінезоні босоногий. Він кинув на нас погляд, здавалося зовсім байдужий. Гарний хлопчик. Та й рушив собі туди, куди пішов би будь-який сільський парубок, подивитися, що там робить зі своєю машиною Ларс. А якщо пощастить, то й повчитися чогось. Я сів на штабель дров, котрі ми тримали під брезентом по цей бік будинку. Я собі так уявляю, що ви тут у якихось справах. Справах моєї дружини. Так і є. Ви вже напилися, отже нам краще перейти прямо до цього. У мене ще цілий день роботи попереду, а вже третя після полудня. «Від світанку до заходу сонця, фермерство – тяжкий труд», – зітхнув він, ніби розумівся. «А вже ж! А морочлива дружина робить його ще важчим. Вона послала вас, я здогадуюся, але не розумію, навіщо. Якби це було пов'язано з якимись паперами, я, певен, приїхав би котрийсь із заступників шерифа, і ми б з ним усе зробили». Він подивився на мене зі здивуванням. «Містер Джеймс, мене прислала не ваша дружина?» Фактично, я приїхав сюди, щоби знайти її. Все розгорталося, як у п'єсі. Отже, тепер я отримав сигнал продемонструвати зачудування, а потім захихотіти, бо сміх було позначено ремаркою драматурга. Це тільки зайвий доказ. Доказ чого? Коли я ріс хлопчиком у Фордайсі, у нас був сусід. Нахабний старий харцизник на ім'я Бредлі. Всі звали його Поп Бредлі. Містер Джеймс. Мій батько робив з ним разом деякі оборудки, час від часу інколи брав мене з собою. Це ще в ті часи було, коли їздили возами. Торгівля кукурудзяним насінням, от цим вони здебільшого займалися, принаймні навесні. Але іноді вони також і реманент обмінювали. Тоді ще не було поштового каталогу, і добрий інструмент міг блукати по всьому округу, аж поки повернеться додому. Містер Джеймс, я, далебі, не вбачаю стосун... І кожного разу, коли ми збиралися заїхати до того дядька, мама наказувала мені заткнути вуха, бо кожне друге слово, що вискакувало з рота в попа Бредлі, було або лайливим, або якось по-іншому брудним. Я вже почав отримувати якусь гірку на від того, що відбувається. Тож, натурально, я дослухався до нього ще уважніше. Пам'ятаю, одною з улюблених приказок попа була... Не велась на незагнуздану кобилу, бо ніколи не вгадаєш, куди ту курву понесе. Я мушу в цьому вислові вбачати щось що мені зрозуміле? У якому напрямку понесло мою курву, як ви вбачаєте, містер Лестер? Ви хочете мені сказати, що ваша дружина? Завіялася містер Лестер, знялася і зникла. Взяла собі французьку відпустку, спурхнула в ніч. Як пристрасний читач книжок і дослідник американського сленгу, я користуюся термінами, що природно зринають мені в голові. Натомість Ларс і більшість народу в нашому містечку, коли чутка про це пошириться навкруги, скажуть просто «Вона втекла! Вона кинула його!». Природно я вирішив, що вона побігла до своїх свинолюбивих друзів із компанії «Фарингтон» і знову дасть мені про себе знати вже повідомленням, що продає ту землю, яка дісталася їй від батька. Це вона і збиралася зробити. Вона вже все підписала, що треба. Тому що, гадаю, мені і самому треба звертатися до законників, якщо так. Фактично, вона цього поки ще не зробила. Я радив би вам утриматися від витрат на юридичні дії у справі, яку ви, напевне, програєте. Я підвівся. Одна з лямок комбінезона спала мені з плеча. І я, підчепивши великим пальцем, повернув ту лямку на місце. «Ну, оскільки її тут немає, наразі перед нами діло спірне». Як то кажуть правники, як ви гадаєте? На вашому місці я пошукав би її в Омасі, я усміхнувся, або в сент луїсі Вона завжди багато говорила про Сент-Лу. Чомусь мені так здається, що вона втомилася від вас, хлопці, так само, як і від мене з нашим сином, якого сама ж і народила, сказано, баба з воза коням легше. Чума на обидва ваші доми. До речі, це Шекспір, Ромео і Джульєта, Така собі п'єса про кохання. «Вибачте за те, що я вам скажу, але все це здається мені вельми дивним, містер Джеймс. З якоїсь із кишень свого костюма він видобув шовкову хустину. Їйбо! Роз'їзні юристи на кшталт нього мають багацько кишень». І почав витирати нею собі обличчя. Щоки в нього вже не просто рум'янилися, а були яскраво-червоними. Неспека того дня призвела його обличчя до такого кольору. «Так-так, вельми дивним, зважаючи на ту суму грошей» що її згоден заплатити мій клієнт за цей шматок нерухомості, котрий межує з Гемінгфордським ручаєм і близько розташований до гілки Великої Західної Залізниці. Мені також потрібен час, щоби до цього звикнути, але маю деяку перевагу перед вами. А саме? Я її знаю. Я певен, що ви з вашими клієнтами гадали, що оборудка цілком домовлена. Проте Арлет Джеймс, ну скажімо так, довіряти її слову – це все одно щоб покладатися на стійкість холодцю, прибитого цвяхами до підлоги. Варто згадати те, що говорив по Бредлі містер Лестер. А як же той чолов'яга був хоча й силюк, проте геніальний? Я можу роздивитися в будинку? Я знову розсміявся. І цього разу не через силу. Цей чоловік мав таке нахабство, мушу визнати. І його небажання повертатися з порожніми руками було цілком зрозумілим. Він уже проїхав 20 миль у запелюженій вантажівці без дверцят, і ще 20 буде трястися назад, перш ніж дістанеться до Геммінгфорд-Сіті, а потім без усяких сумнівів ще й залізницею. Гузно він собі вже намуляв, а люди, котрі його послали сюди, безрадісно сприймуть його рапорт, коли він нарешті дістанеться кінця своєї важкої подорожі. Бідний парубок. Я поставлю вам зустрічне запитання. Ви можете зняти штани, щоб я подивився на ваші коїла. Вважаю ваші слова образливими. Я вас не ганю. Сприймайте це не як сіміле. Це неправильно, а як парабле. Не розумію, про що ви. Ну, у вас попереду ще година їзди до міста, є час подумати. А може й дві, якщо у червоного бейбі зіскочить шина. І можу вас запевнити, містер Лестер, що якби я дозволив вам нишпорити в моєму домі, моїй приватній оселі, Моєму замку, у моєму інтимному просторі. Ви б не знайшли тіла моєї дружини в коморі, або... Тут трапився жахливий момент, я ледь не вимовив у колодязі. Потім взялося моє чоло, або під ліжком. Я нічого такого не мав на увазі. Генрі гукнув я. Ходи сюди на хвилинку. Генрі підійшов з похиленою головою, тягнучи ноги по пилюці. З виглядом занепокоєним, Лебонь навіть винуватим, але це було добре. Що, сер? — Скажи цьому чоловікові, де твоя мама. — Я не знаю. Коли ти покликав мене до сніданку в п'ятницю вранці, її вже не було. Вона спакувалася і щезла. Лестер дивився на нього прискіпливо. — Це правда, синко? — Так, сер. Чиста правда і нічого, окрім правди. І хай допоможе тобі Господь. — Татуню, можна я піду в хату? Мені треба робити домашні завдання, щоб надолужити пропущене, поки я хворів. — Іди, а вже ж, сказав я. Але не барися. Пам'ятай, сьогодні твоя черга доїти. Так, сер. Він важко поплентався вгору сходами і зайшов до будинку. Лестер дивився вслід, поки він не зник, а потім знов обернувся до мене. У цьому ховається щось більше за те, що бачить око. Я бачу, на вас нема обручки, містер Лестер. Якщо надійде такий час, коли ви проносите її стільки ж часу, скільки ношу я, ви зрозумієте, що в родинах завжди є щось більше за те, що бачить око. І ще дещо ви також зрозумієте. Ніколи не вгадаєш, куди курву понесе!» Він підвівся. «Це ще не кінець». «Кінець», – промовив я, розуміючи, що це не так. Але якщо все пішло як слід, ми вже трохи наблизилися до кінця. Якщо?» Він вирушив через двір та раптом розвернувся. Знову дістав ту шовкову хустинку і, витираючи собі обличчя, сказав. Якщо ви гадаєте, що ті сто акрів тепер ваші тільки тому, що ви залякали дружину і вона втекла? Зібрала свої речі і втекла до своєї тітки в Демойн або до сестри в Міннесоту? пошукайте в Омасі, перебив його я, усміхаючись. Або в Сент-Лу. Вона терпіти не могла своїх родичів. Але шалено мріяла жити в Сент-Лу, бо зна чому. Якщо ви гадаєте, ніби якщо посієте там та й пожнете, подумайте краще наперед. Земля не ваша. Якщо ви там вкинете хоча б єдину зернину, ми з вами побачимося в суді. І я йому відповів. Я певен, що ви отримаєте від неї звістку, щойно в неї трапиться напад без безгрошів'я. Насправді ж мені хотілося сказати. Так, земля та не моя, але вона й не ваша також. Вона лежатиме на своєму місці. І з цим усе гаразд, бо вона стане моєю через сім років, коли я звернуся до суду, щоби мою дружину... На законних підставах оголосили мертвою. Я можу почекати. Сім років без того, щоб нюхати свиняче лайно, коли вітер дме з заходу? Сім років без того, щоби чути верещання гинучих свиней? Таке схоже на вереск помираючої жінки. Чи бачити, як їхні тельбухи спливають ручаєм червоним від крові? Для мене таких сім років просто причудові. Гарного вам дня, містер Лестер. Зважайте, сонце вже повернуло. Вона нещадно палить після полудня і на зворотнім шляху світитиме вам просто в очі. Він заліз до машини, не відповівши. Ларс мені помахав, і Лестер на нього прикрикнув, підганяючи. Ларс кинув на нього погляд, що міг означати. Лайся і гавкай, скільки тобі завгодно, все одно не стануть коротшими 20 миль назад до Гемінгфорд-Сіті. Коли вони зникли, потягнувши за собою півнячий хвіст куряви, на ганок вийшов Генрі і спитав. «Татуню, я все правильно зробив!» Я взяв його за зап'ясток і потиснув, прикинувшись, що не відчув, як його рука вмить напружилася, ніби він ледве стримується, щоб її не відсмикнути. «Все правильно! Просто перфектно!» «То завтра ми почнемо засипати колодязь?» Я міркував про це напружено, бо наші життя могли залежати від того, що я вирішу. З роками шериф Джонс набрався і віку, і ваги. Лінивим він не був, але щоб зрушити його з місця, потрібна була поважна причина. Лестер врешті-решт умовить Джонса приїхати сюди. Проте, мабуть, не раніше, ніж Лестер намовить когось із тих двох нарваних синів кола Фаренгтона зателефонувати і нагадати шерифові, яка компанія є найбільшим платником податків в окрузі Геммінгфорд, не кажучи вже про сусідні округи Клей, Філмор, Йорк і Сьюард. Отже, я гадав, ми маємо два дні. «Не завтра, – сказав я, – післязавтра. Татуню, чому?» «Бо сюди приїде шериф округу, і хоча цей наш шериф Джонс вже старий, він аж ніяк не тупий. Засипаний колодязь може викликати в нього підозри, чому його засипали, та ще й так недавно. І все таке. Але колодязь, який саме засипають, і через серйозну причину. Яку причину скажи мені?» «Скоро, – відповів я. Скоро».